E buhurërja radi Allahu në hu të regon E kam dëgjuar të dërguar i në Allahu të alehi selam të thot Në ditën e kiametit, pasu e si të mi do të thiren El Gurul Muhad Gjalun Nga gjurëmët e abdesit Prandaj, kusht do që mund e tashtoj pjesën që shkërqen Duhet a bëj këtë duke e kryre këtë pastrim në mënyrë sa më të përkryre të përkushtuar Transmeton, Imam Buharju Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com